Троє загинули миттєво. Їх розпанахили так, що неможливо було розібрати дехто. Четвертий помер на ранок в лазареті, п'ятий на все життя лишився паралізованим. У одного з охоронців боти забрали електронний ключ. Відімкнули малі зовнішні ворота і вийшли у відкриту пустелю. Канадець зітхнув. Я сподівався, що вони зупиняться». Я не виявляв, як боти зможуть вижити в Атакамі. Знову показує одна камера. Боти, тримаючись тісним табуном, біжать геть. Ноги мелькають, у повітрі зіймається курєва. Вони нагадують марафонців. Деякі боти мали на головах електроенцефалографи, провадив далі Ральф. За допомогою цих апаратів вівся цілодобовий моніторинг окремих мізків. Ми проаналізували мозкову активність під час втечі. Я маю на увазі активність живої, немеханічної частини мозку. І нуль. Абсолютний нуль. Імпульси, що керували ними, надійшли з мозкових плат. Значить, хтось запрограмував їх на втечу? Однозначно ні, це виключено. Не бачу жодного мотиву для такого вчинку, крім того, що на сьогодні я не знаю нікого, хто міг би запрограмувати настільки складну операцію. На тренуваннях малюки заледве справляються з масованою атакою укріпленого будинку. Варто було зняти щити із загорожі, відкривши їм навколишній світ, як боти починали Витворяти чорт знащо. Навіть якби комусь закорціло організувати втечу, це неможливо. На даний момент ми просто не знаємо, як реалізувати таке на практиці. Як тоді боти здійснили ось це, хлопець показав пальцем на екран. З того, що я побачив, і з того, що встиг відчути на власній шкурі Ральфа, ваші малюки поводяться як розумні істоти, причому дуже розумні істоти. Вони почали так поводитись, тільки коли вирвались на волю, сердито париривав Ральф. Ніхто досі не розуміє чому. Чи можу я ознайомитися з програмним кодом, який був активний під час утечі? На жаль, ми не спроможні відстежувати процеси, запущені у мозкових платах. Це надто складно. Процедура вимагає спеціального обладнання і проводиться у лабораторних умовах. Енцефалографи фіксують тільки загальну активність. Тобто двійковий код, що діє під час формування піраміди, недоступний? Ні. При цьому ви впевнені, що імпульси, які керували втечею, находили сплат. Так. Саме тому викликали тебе, Тимуре. Єдиний програмний код, який ніколи не видаляється з плат – це твоє ядро. Воно служить базисом їхньої колективної поведінки. Ми ніколи його не чіпали. Це абсурд, вигукнув Тимур. Я програмую ботів персонажів комп'ютерних ігор. А те, що ви показали, є результатом роботи інтелекту. Боти не володіють інтелектом, навіть якщо їх втілили у плоті. Мій алгоритм передбачає конкретні дії в конкретних умовах. Не більше. Ральф, зрозумійте головну різницю між грою і життям. Розробник ігрових ботів одночасно є творцем світу, в якому вони оперують. Ви не можете взяти ботів з шутера і просто випустити в зовнішній світ, бо не ви цей світ творили. Керуюча програма постійно даватиме збої. З самого початку так і було. Боти були трохи тупуватими, а потім сталося те, що ти щойно мав приємність спостерігати на відео. Ральф Дорнберг повторно запустив ролик. Тимур попросив – «Мені потрібні відеозаписи дії, під які існує чітко прописаний програмний код». «Є такі», – без вагань відповів учений. «Два з половиною роки тому ми приймали офіційну делегацію з Пентагону. Генерали інспектували комплекс і цікавилися проміжними успіхами. Кейтаров влаштував для вояків показовий виступ. Двоє ботів на закритій території, знаходячись під перехресним вогнем, атакували манекени». Всі параметри того показу точно фіксувалися. В тому числі зберігся програмний код, скомпільований на москові плати перед початком тесту. Проте перед цим я хотів би, щоб ти ознайомився з відеоматеріалами, на яких записані епізоди, що передували в течі. Ральф відлучився, на якийсь момент залишивши Тимура самого. Прийшла Бека. Запропонувала зробити каву. За хвилинку повернулися з пластиковим стаканчиком і двома круасанами. Перед Тимуром були сотні гігабайтів відзнятих матеріалів. Тести, тренування, відео з камер спостереження, імена файлів з проявами, як висловився Ральф, неадекватної поведінки. Починалися з символами. Решітка. Для початку Тимур проглянув кілька випадкових роликів. На першому відео боти прогулювалися внутрішнім подвір'ям другого інженерного корпусу. Нічого цікавого. Другий файл містив запис польового тренування. Посеред пустелі височила конструкція з порожніми вікнами. Вона імітувала укріплений будинок. Далеко за нею виднілась висока бетонна стіна – що обмежувала полігон. Боти, крадучись, наближались до будівлі. На головах шоломи, в руках автоматичні гвинтівки. Малюки рухалися незграбно, постійно відволікалися. Та ще й зображення стрибало, не встигаючи фокусуватися. Камера була закріплена на касці одного з ботів. Хлопчики виглядали неорганізованими. Більше того – Загальмованими. Замить до початку штурму, відео чомусь обірвалося. Запустивши третє відео, програміст здригнувся. На моніторі постала кімната, в якій він сидів. Лабораторія програмування. Хвилину не менше Темюр не міг спекатися відчуття, що його знімають прихованою камерою. Сам ролик виявився коротким. Оператор зафіксував процес перепрошивки ботів. Четверо мольків сиділи при куті до крісел. За пультом стояли двоє – Ральф, Дорнберг та високий білий чоловік. Невідомий щось пояснював Ральфу, експресивно тицяючи пальцем у монітор. Тимур не знав, що бачить перед собою покійного Вадима Хорта. Вибірковий перегляд записів нічого незвичайного не виявив. Відтак Тимур перейшов до файлів, позначених символами решітка. Найдавніший такий ролик датувався 13 липня. Колона ботів під конвою прямувала до виходу за межі зовнішньої загорожі. Врота вже були відчинені. Аж раптом один з хлопчиків зірвався і помчав у бік прямо на загорожу. З розгону він налетів на дроти, Дзизнули іскри. Бот тіпнувся і, корчучись, упав на землю. Все. На іншому відео під час чергового організованого виходу за межі комплексу один з мальків примудрився вислизнути. Ролик був змонтований з двох різних уривків – Друга частина показувала дезертира. Бот, вибравши момент для втечі, непомітно відділився від колони і забіг за ен 2 Далі хлопчик просто стояв і дивився на стіну. Перед тим, як рушити на полігон, ботів перерахували і виявили пропажу. Здійняли тривогу, кинулись на пошуки. Через дві хвилини бота знайшли. Хлопчик продовжував розглядати південну стіну другого інженерного корпусу. Пізніше саме по ній боти спускатимуться з плоского даху їдальні. Була ще одна історія, котра регулярно повторювалась за кілька днів до втечі. Під час вечері, саме під час вечері жодного разу під час ленчу кілька ботів раптово накидались на свого товариша Бідолах улупцювали, потім клали на стіл, готуючись не то розп'ясти, не то випатрати тельбухи. Охоронці збігалися якраз вчасно, щоб припинити безчинство. Причому варто було челіцям під проводом вілла Ноланда або кацура такеди овірватися до їдальні, насильство миттєво припинялось. Агресори відпускали жертву. тому, наче й не було нічого, всідалися поруч за одним столом і бралися до їжі. Щоб більше відеофайлів продивлявся Тимур, то сильніше переконувався. Втеча ботів не має відношення до збоїв у мозкових платах. Вона взагалі ніяк не в'яжеться з алгоритмами, що діють в іграх. Таку складну поведінку можуть проявляти тільки розумні істоти. Скидалося на те, що місяць тому боти прикинулися, або щось прокинулося в них. Неділя, 16 серпня, 18.14. Другий інженерний корпус. Ральф Доренберг повернувся за півгодини до вечері. Як справи, хлопче? зголоднів? Тимур потер стомлені очі. На екрані мерехтіло зображення одного з карцерів. Ніч. Бот стоїть, коли вікна, визирає. Зображення перемикається. Вікно камери знаходилось на третьому поверсі ЄН-2 і виходило точно на площадку, що слугує дахом для їдальні. В центрі кадру люк, через який боти вирвуться на волю. Потім знову з'являється карцер. Хвилини спливають, але малюк не відходить від вікна, Буквально прилипнувши до шибки, дивиться. Все це дивно, Ральфе, але мушу вас розчарувати. Їхня поведінка виходить за межі функціональності моїх алгоритмів. Канадець зморщив лоба. ти переглядав показовий виступ, влаштований для генералів з Пентагона? Саме збирався. Запускай. Тимур відчукав файл і закинув його у медіапрогравач. Тест, насправді, був простий. Вихідні умови жорстко лімітовані. Незважаючи на це, генерали ледь не стрибали на радощах. Відтоді ми не маємо проблем з фінансуванням. Відеоролик відкрився. Файл був чималим протяжністю 44 хвилини 23 секунди. Починався норізкою сюжетів, відзнятих під час зустрічі американської делегації. Генерали в окулярах у строгій уніформі без розпізнавальних знаків виходять з двох гелікоптерів. Їх зустрічають Кейтаро Рокка, Кацуро Такеда та Вілі Ноланд. «Перемотаю вперед», – поперхав Ральф. «Військових водять комплексом, показують ботів, потім везуть на полігон у пустелю». Починається демонстраційний показ. Суть тесту полягала в такому. На спеціальній ділянці, огородженій з боків бетонними блоками, один за одним стоять манекени. Вони зображають ворогів. Тимур бачить манекенів, їх 20, розставлені як попало. Бетонні стіни довкола формують довгий коридор. В одному кінці його прикриває броньований щит. За ним стоять два боти. З іншого боку коридору закінчується глухим кутом. У цьому місці високо на стіні прикріплені на кронштейнах два скорострільні авіаційні кулемети М-134 «Маніган». Примітка – М134 Мініган багатоствольний, скорострільний кулемет, розроблений компанією General Electric, скорострільність 2-6 тисяч пострілів за хвилину. Кожен кулемет має лазерний приціл та комп'ютеризовану систему пошуку цілей, пояснював далі Ральф. Вони реагують на рух, блискавично, відкриваючи вогонь. Для більшого ефекту ми зарядили обидва мінігани бойовими патронами. Повсюди валяються бетонні блоки, автомобільні скати, проєржавілі бочки. За ними сяк так можна сховатися від кулеметних прицілів, бо там вручають зброю і компілюють на Москві плати програму знищення манекенів. Надувши щоки, генерали зацікавлено стежать за приготуваннями зі спостережного пункту, влаштованого на пагорбі неподалік. Тест починається. Боти вибігають з захисного щита. Мінігани момент захлинаються вогнем. Зі стін бризкають сірі бетонні скалки. Земля стає рихлою від куль. Експеримент закінчується за лічені секунди. Голомети затихають. Над коридором висить туман з пилу та диму. Хтось з американських офіцерів знімає окуляри і хмуриться. Тимур з глянув на Ральфа. Хлопець попервах не зрозумів, що відбулося. Дивись далі. Нейрохімік не відривався від монітора. Запускається сповільнений повтор. У лівому нижньому куті екрана фіксується час спочатку експерименту, кількість виконаних пострілів та кількість мертвих манекенів.